Roskilde Centrum Via Satellit Live på Hestetorvet Danmarks Radio præsenterer stolt De sprøde heste Signe Lindqvist Og Anders Breinhold er De sprøde heste Det kan du tro, vi er, og godmorgen og velkommen til Roskilde Vi står simpelthen på Hestetorvet Hvor at, øh, det ser som om, der skal være sådan noget kramermarked i dag Der er i hvert fald en hel masse gøjler, som er ved at sætte alle mulige ting op Jeg tror, det her er en bagkartoffelmaskine, vi har til venstre vi øh, sender jo, øh, lige foran det, som hedder Domapoteket, som jo altså er øh, det store apotek her i øh, byen, som ligger lige midt over for, eller det ligger lige over for øh, Roskilde Banegård. Og øh, det er et, øh, et torv, som øh, de fleste øh, mennesker kender fra den, de, by, de nu bor i Brustens belagt. Mm. Solen øh, skinner ikke, men det regner så heller ikke, og allerede der kan vi sige, så er det jo godt vejr i forhold til, øh, hvad vi øh, vil kategorisere som dansk sommer. På tårret her, ikke? Mm -hmm. der, er også, der er nogle skulpturer som er tre kæmpe store krukker. Hvad er de? 5-6 meter høje? Ja, ja. i og, hvert fald. Og lurer mig, om det ikke er en lokal kunstner, som kommunen har smidt penge efter, og så har hun fået lov til at sidde derhjemme i sit der keramikværksted og så lave de der krukker. Ikke? Jeg synes faktisk, de er meget pæne. Det, der er det bedste af det hele her, ikke? Mm. det er, at på den her øh, plads, som jo så bliver til en form for et krammermarked, hvor folk sidder med noget brugskunst, kunne jeg forestille mig at sælge, mm. det er, der er to kebabvogne. Man. Der er så øh, Galas Halal Kebab, og det er stadig K-I-B-A-B, og så er der bare Kebabmanden, mm. og det er en vogn, hvor det står er K-I-B-A-P. Mm. Det forstår jeg ikke. Nej. Så er der jo en, en noget, der ligner en gammel tog, sådan et tog, som kører igennem Tivoli for eksempel i København. Det er simpelthen en uh, bagekartoffelmaskine. Er det korrekt, at manden, der står i hver det er en bagekartoffelmaskine? Ja, det er det. Godt, det var et øh, meget kort og præcist svar. Så det vil sige, at vi ved, hvad vi skal have til frokost, kebab og bagetofler. Det er nogenlunde en beskrivelse af det sted, hvor vi befinder os midt i Roskilde. Og det gør vi jo selvfølgelig, fordi at i denne uge starter Roskilde Festivalen på torsdag. Og øh, derfor er vi rykket til Roskilde. Vi starter ved Roskilde Torv, hvor vi tager imod af alle de glade festivalsfolk, som kommer ud fra Hovedvangården. Og torsdag rykker vi så ned på selve festivalen. Og... Oh. En uge som denne er jo for Roskilde formodentlig en uge, hvor øh, omsætningen i forretningerne stiger øh, til det tredje af mm. Det hvad det vil gøre en normal uge, måske også mere. Det er også ugen, hvor øh, Roskildes befolkningstal tror jeg bliver halvanden gang doblet. Jeg er ikke sikker, men øh, vi kan formodentlig få et svar, når vi får besøg af en mand, som ved meget om Roskilde. Det er nemlig Roskildes talsmand, han hedder Esben Damensen, han kigger forbi. Og så får vi også besøg af en, der hedder Martin Djubbret, som ved øh, alt om vikinger fordi at Roskilde er jo ved Gud også en vikingeby. Så har vi telefonen igennem til Lars Er Møller, vores elskede oberst fra første Sjællandsk Brigade, som kan fortælle os om den militærhistoriske baggrund. Og så har vi selvfølgelig vores hjemmeside, hvor at vi kan lancere vores helt nye, de sprede hestespil. Tænk ud på dr.dk, skrøst i frens og velkommen til programmet. Her var, det. Her var det Christine Milton og nummeret Shine On. Her øh, på Roskilde Hestetårn, hvor vi sidder nu, der kan man altså se folk komme øh, gående forbi med kæmpe store rygsækker og med klapstole. Og jeg kan se, at der er nogen, der har været inde og købe en flaske sprut ind hos den øh, lokale. Øh, den klassiske flaske med røde og hvide og blå striber på. Og folk ser altså ud som om, at de allerede nu er på vej ned til festivalen og, øh, og øh, kæmpe om at få en rigtig god øh, teltplads og ligge på resten af ugen. Ja, jeg ved ikke, om det er rigtigt, jeg vil sige, men mm. jeg kan godt at fortælle, at man kunne se forskel på, om det var danske gæster, eller om det var svenske gæster. Fordi hvis de gik med det der æblesnapsing, mm -hmm. spiritus for helvede mm -hmm. i hånden, så var det helt sikkert svensker. Og hvis de gik med en uh, snaps, eller en rigtig dårlig vodka, eller sådan King George whisky for netto, eller et eller andet, så var det dansker, ja. øh, som gik der. Ikke? Og deres brudflaske var så pakket ind. Så dem, de, dem, der lige gik forbi, ved hvis jeg ikke, hvor jeg kom fra. Han går med en bikuben, den hedder gamle <laughs> danske bank. Vi kunne taske den ene af de der fyre, så jeg er gået fra de dansker. Okay. Vi kan jo godt lige uh, runde emnet. I går røg vi jo altså ud af EM i fodbold, ikke? Mm -hmm. Jeg så ikke kampen, fordi jeg sad i en over på vej hjem, og jeg er også glad for, at jeg ikke så den, ikke? For 3-0 er næsten en ydelse. Ja, men jeg kan forstå, og nu ser du så ikke dig, jeg skal spørge om det, er vel? Men at Danmark spillede OK i første halvleg, men så gik det så ned ad bakke. Og det er selvfølgelig ærgerligt. Men noget, der ligger mit hjerte meget, meget nært, det er en person. Det er en uh, fyr, som. Team Danmark kaster rigtig mange penge efter en fyr, som er dansk idræt i én person. Det er Kenneth Carlsen, ikke? En mand, jo. som gang på gang på gang på gang på gang ikke når særlig langt i en turnering, men viser, at han vil virkelig gerne. Han viser en entusiasme omkring sin sport, der viser, at han giver ikke op, når han ryger ud i første runde i en anden turnering, ved Nej. Og der er Wimbledon i øjeblikket. Og fuck om vi havde vundet EMLI. Kenneth Carlsen... Røg godt nok ud i går, men han nåede til tredje runde i Wimbledon. Og ved du hvad det er? Hvis der fandt guldmedaljer ind for, for, for tennis, hvilket der jo så gøre. men hvis <laughs> der nu skulle findes nogle andre guldmedaljer, så skulle kende Karlsen af dem. Det er måske den turnering, han har nået allerlængst i nogensinde, eller inden for de sidste 15 år af hans tenniskarriere. Han er simpelthen, han, han nåede til tredje runde, røg ud. Ikke en overraskelse, med tredje runde, det er overraskende, at han kunne nå så langt. Ja, det er flot. Ja, det synes jeg fandme, det er. Det synes jeg. Vi skulle måske snakke om Jan Magnusen, han kommer faktisk på årskelle. Han er racerkører sin. Okay, nu... Øh, okay. Skal vi også bare skulle spille en plade så? Okay, så sætter jeg The Calling på. Jeg gør det. Det Cardigans, som skulle have spillet på øh, festival, hvis den altså var blevet afviklet, det skulle den have været i weekenden her. Og i, i en konklusion, man måske kunne drage af, at øh, det den så ikke blev holdt, det er, at hvis den, hvis den var blevet afviklet i festivalen, så havde den endt i... Måske endnu værre mudderkaos, end det nogensinde har været på, ja. øh, på Midt Fyn. Det kan man roligt sige. Jeg tror, de skal være meget glade for, at det ikke bliver til noget. Og det var en meget fint overlæg til det, vi skal snakke om nu. Fordi vi skal nemlig snakke om Roskilde-festivalen. Og det er jo primært derfor, at vi sender fra Roskilde hele ugen. Vi sender her fra midt i byen til og med onsdag. Og så rykker vi altså ud på selve festivalpladsen torsdag, når pladsen altså også åbner. Og øh, Esben Danielsen, velkommen til programmet. Tak. Esben, du er... Øh, det, der hedder øh, talsmand for Roskilde-festivalen. Og øh, til daglig, øh, eller resten af året faktisk, når der er Roskilde-festival, så arbejder du som daglig leder på et spillested, der hedder Gemle. For tre år siden kom du til på, på, på, på Roskilde-festivalen. Og med at spørge, hvad laver du egentlig de her næste eller de syv dages tid, som festivalen så kører? Jeg gider, jeg drak, øh, drak masser af øl og hørte musik, men det bliver det ikke til så meget. Altså, bliver det er det noget med at finde ud af at snakke med sådan nogen som jer. Altså, fortælle hvad der er, der foregår. Æm, og så må jeg rundt på hele pladsen, jeg kører rundt på en lille cykel med en mobiltelefon i øret, øm, Og står alle mulige forskellige steder, for jeg skal prøve at finde ud af, hvad der foregår hele vejen rundt. Men er det, det vil sige, at hver gang der er, ligesom, er noget, der går galt, så kører du der ud, eller hvordan? Det kan man godt regne med. Ja, øh, for eksempel i går havde vi meget lange køer ved indgangen, hvilket ikke var så heldigt. Æm, og så var jeg med derude, og så er det ikke mig, der tager mig af det praktisk, men skal sørge for lige at samle op på, hvad der foregår, og sørge for at vi får det meldt videre. Ja, sådan, det er de tredje år, øh, efter du overtog, fra en, jeg kan også en festivallegende nemlig Live Skov. Hvor meget har du nu at sat dit præg på festivalen? Ja, det skal andre nok bedømme. Jeg synes, at jeg har været med til sådan at skabe en sådan lidt mere åben og sjov profil af det. At vi sørger for, at alle dem, der laver festival, kommer lidt til ord og fortæller historien. Så det er ikke bare mig, man skal høre på. <laughs> og hvad der skete ligesom en nye ting, sådan andet end at der er andre, der ligesom også... Altså først og fremmest omkring musikken, der synes jeg, at vi har lykkedes at lave et lidt yngre program, hvis man kan bruge den term, altså at... De store navne skal være lidt nyere, og, og at vi fortsat skal have en masse fede, nye og spændende ting. Og så, øh, så tror jeg, at vi er ved at se i øjnene, at festivalen ikke var fire dage, men altså allerede startet i går. Øh, og det, der skal altså være gang i den lige fra starten, og det, det er sgu meget nyt. Æ, nu siger du, at øh, man kan vel kalde det sådan en troubleshooter, som kører ud, og hvad hedder det? du siger, at, jamen, så var der kø og så videre. Sidder du så i en kommandocentral, og så er det ligesom dit operationsområde, så kører du afsted på din øh, udrykningscykel? Jamen det, kan man, det kan, Ja, meget præcist. Jeg sidder i, vi kalder det, festivalens infocenter, som er sådan et sted, hvor, hvor jeg har et kontor med fem personer, som hele tiden samler op på styre vores avis vores radio, vores web og sms-tjenester og store skærme og alt sådan noget. Så skal jeg være i marken, og så har jeg hele tiden nogen, jeg kan melde tilbage til, som så alt efter, hvad der sker, kan, kan komme med nye meddelelser til publikum eller ud til verden. Hvad hvis et band aflyser, Esben? Så øh, er det så dig, der, så, der sidder med lorten og skal øh, sidde og prøve at forhandle det hjem, hvis, hvis de er kommet, men ikke vil spille? Øh, det bliver rigtig rockstjerne irriterende, eller er der nogen andre, der det? Altså massage af David Bowie's eller lignende? Nej, vi har faktisk et, øh, et, vi har mange kommandocentraler, kan man sige. Vi har øh, et musikkontor, som øh, hele tiden sidder med bookingen og er på forkant og ved øh, meget hurtigt, hvis der er et eller andet i vejen med et band, så øh, har de allerede nu nogle mulige reserver. Øhm, og så begynder de at svede, og så ringer de til mig og siger, Esben, Esben, den er galt. Øh, der kommer måske en programændring, og så, så tager vi det derfra. Og så øh, træder du op på din cykel og kører mod orange scene. Esben, på et øjeblik skal vi snakke om, om, om de her køer, som du lige nævnte. Fordi i år er der nemlig rekords på campingpladsen på nuværende tidspunkt. Danske Nephew, som du skal spille på Roskilde Festivalen på øh, fredag. Og lørdag, og skal Er det lørdag? Er det fredag eller lørdag, Esben? Det er fredag. Det var det, jeg sagde. Undskyld, min fejl. <laughs> Hvorfor skal de spille, Esben? Nyt dansk bane, der rykker 100. Så behøver jeg vel ikke sige mere. <laughs> <laughs> I går, der åbnede campingpladsen. Øhm, og du sagde før, at der var, var kø. Jeg kan forstå på dig, at der er rekord i år i forhold til, hvor mange der plejer at være kommet om mandag. Ja, der er kommet knap 30.000. Øhm, og vi <laughs> plejer at ligge på cirka halvdelen. Så selvom vi ikke ville have kø i år, havde mange folk stående og give folk armbånd på, så kunne vi overhovedet ikke følge med. Altså, men der kom 30.000? I går? Ja, der kom simpelthen 30.000 i går, og de kommer i og kommer hele natten også. Og hvor mange af det, der kommer i alt? Jamen altså, lige nu har vi solgt 70.000 billetter, og vi har 5.000 tilbage. Så vi forventer cirka 75.000, og så er der jo cirka 20.000 frivillige. Øh, så det er sådan en dobbelt op bruge, Kan I bruge det æh, som et signal på en eller anden måde, at folk de kommer tidligt, eller bliver festivalen det samme? Altså det der med, at folk mere tjente, køber de mere, øh, bliver det på alle måder en bedre festival, når det der med, at folk er rykket hurtigt ud af starten? Jamen, altså, vi har jo oplevet det igennem en del over, at folk vil have sådan en præ så tænker vi, at nu skal den starte på et tidspunkt søndag kl. 8, og så lå der jo så flere tusind mennesker uden for hegnene lørdag nat, inden de kunne komme ind. Altså der er sådan, der har totalt god stemning, og det er der allerede. Så når folk kommer på den her måde, så er det fordi, de er klar. Nu plejer der jo at være mange, som ligesom tager øh, altså spisestuemøbler mange med, og sofaer, og lænestol og sådan noget, men det kan man ikke så meget i år. Ah, det, det er desværre ikke i år, at det er blevet forhindret. Det er allerede flere år siden. Men, øh, men brandvæsenet kan ikke lide sådan en ting, der, der kan sætte store ildebrand i det. Så man skal være kreativ og finde på noget andet. Men øh, det laver da ikke om på, at dem, der er meget kreative, dem hjælper vi. Øh, der er noget, der har ømt mod at fokse. Det kunne være, at I skulle finde dem. De kommer hver om med en talerstol og holder en prætale torsdag kl. 4. Den talerstol for selvfølgelig en. Så det er i virkeligheden øh, den officielle tale, der bliver holdt der til Sverige. Helt klart. Det er en svensker, en nordmenn, og dansker. De må ikke kende hinanden på forhånd. Normalt øh, fredag, eller undskyld, søndag nat, når, når festivalen så er ved at slutte, så er der bål øh, alle mulige steder, øh, folk som brænder deres telt af osv., men i år der prøver jeg at gøre noget øh, på at undgå, at folk de sætter ild det her. Ja, altså, teltet brænder jo fint, men altså, vi synes faktisk, det de er hyggeligere med bålpladser, så vi har lavet 14 bålpladser rundt om på campingen, så man kan sidde og hygge sig, og så kan man putte teltene og soveposerne, hvad man ellers ikke vil have med hjem, i en stor container, og så bliver det faktisk givet til hjemløse og folk, der har behov for sådan noget. Hvad har I ellers af store ting, som man siger, i år, at det, det, det festival, den er, vil fokusere på? Jeg plejer at have et eller andet år, så det, sidste år var det miner, tror jeg, ikke andet minor. Jamen altså i år, øh, der har vi et projekt, som handler om muren i Palæstina. Der bliver bygget øh, et lille stykke af en 8 meter høj øh, mur, som skal symbolisere den 8 meter høje betonmur, som adskiller palæstinensere og israelere. Det synes vi egentlig er... Ja, langt ude, så der, der har vi valgt at sætte et fokus, og så samler publikum ind ved at donere deres pant. Så går det til nogle mobile sundhedsklinikker for dem, der bor på den forkerte side af muren, og ikke kan komme på hospitalet. Esben, i går læste jeg, da jeg landet eller i nat på Tekst TV, at politiet i år... Vi kører en hårdere linje over for folk, som øh, har has øh, på sig eller andre euforiserende stoffer. Normalt har det været sådan, at man har fået en, øh, en, øh, en advarsel, og så får man ligesom ved, at det skal I ikke gøre mere. Men i år, øh, der kan man læse, at Roskilde Politi er valgt at slå hårdere ned på det. Hvad tror du, at reaktionen bliver på det? Jamen, jeg tror, at øh, det bliver meget fornuftigt. Roskilde Politi plejer hvert år at have sådan et fokusområde, og i år, der er det så øh, forskellige former for stoffer. Det synes vi er helt okay. Altså faktisk generelt er det heldigvis ikke så stort et problem, øhm, så må ikke, at det bare bliver noget med, at de går rundt, og så finder de dem, som tjener penge på det og er bagmænd omkring det, og dem er der jo ingen af os, der har noget imod, bliver sat indenfor. Så I er ikke bange for, at folk de, øh, bliver sure over hos politiet? Altså, er det sådan noget, at politiet kan finde på at, at, at, at lave et, et raid på en uh, campingplads? Altså, jeg tror, hvis politiet gjorde det, så ville det blive betragtet som en event. Øhm, og derfor så tror jeg godt, at politiet de er, de er helt med på, hvordan spillereglerne er på Roskilde. Og de er faktisk meget vældige blandt publikum netop, fordi de arbejder på den meget stille og rolig måde, de gør. Hvad ser du selv mest frem til, aspen? Jamen altså, jeg skal ned og se campingscenens åbning i dag, håber jeg. Fordi den, den ligger mit hjerte tæt, fordi det var den første scene, jeg selv var med til at lave. Og så har vi fået lavet sådan en kæmpe skate -anlæg, hvor jeg er ved at prøve at skaffe et par rulleskotter størrelse 42 efter løsning, <laughs> så jeg selv kan lov at prøve på en af de rigtig store ramper. Esben, vi skal lige lade dig hænge, fordi at, øh, der er faktisk kommet en, en mand, som på en eller anden måde... Øh, han, det er en kassevogn, vi kan godt sige, hvad det er. Det er en ladvogn, som holder foran os. En øh, bil, som er pakket op med noget, som godt kunne ligne festiv... eller det kunne godt felt, feltlaceret. Er det ikke det, der ligner? Jo, det kan man sige. Brandy og Monica, The Boys Mine. Og Palle, nu er du kørt ind med en lastbil med en helt masse øh, fæltsenge øh, bagpå. Velkommen til dig. Jo, tak. Hvor, hvor har du alle de her senge fra, Palle? Dem har jeg fra Københavns Beredskabslæger. Det er Skatøms. Øh, tre af lægerne. Og jeg har 6.000, og det regner med at sælge en del af hævet på Roskilde. Måske vi lige skal beskrive bilen, det er jo en, øh, det er sådan en vogn, som en vejarbejder vil køre rundt i, det er en hvid øh, ladbil med sådan en mandskabskabine af mærket Nissan Capstar, og på ladet af den her, der ligger der så, hvor mange pal, hvor mange, øh, hvor mange øh, ligger der her? Jamen jeg må have 170 på, men jeg har halvandet 100 af gange, fordi ellers så synes jeg det er for meget. Og en fælseng, det er altså, nu kan lige prøve at lægge mig på den her, ikke? Det er en, hvor der er to pinde ligesom på langs, og så er der så noget lærret ud over, og så står det shop, så på sådan nogle metalpinde, og altså, man ligger faktisk meget godt på den, men man kommer kun sådan 7-8 centimeter øh, op altså, over jorden. Hvis man har været øh, ung øh, dansk mand i det danske forsvar, eller i civilforsvaret og beredskabskort, så har man helt sikkert brugt rundt på på snen her med en stendukke ovenpå. Øh, eller hvis man har set øh, militærfilm, ikke? Så øh, har man helt sikkert også set dem her. Det er sådan nogle, man bruger i plattume og sådan nogle. Og hvad koster den? Den koster en Undskyld mig, jeg, jeg spørger, Pall, men hvor har du fået ideen til at tænke, godt, jeg skal ud og rydde det her lager. Du sælger jeg en seng, du har 6.000 gange 50, det kan jeg ikke lige regne ud, andet end, at det er mange penge. regnet du med at få solgt dem alle dem her? Nej, det gør jeg ikke. Øh, altså, kan jeg komme med med halvdelen, så er jeg utrolig glad. Jeg er pænt rig. Ja, måske nu ved vi jo ikke, hvad Palle, han har givet for dem. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men, Men. Øh, jeg vil sige på den måde, du har givet 60 kroner for dem og selvom dem for 50, så er det en dårlig forretning. <laughs> <laughs> ja. Palle, øh, øh, du kører altså rundt. Hvor kører du rundt henne? Jamen, jeg kører... og Nu har jeg lavet nogle aftaler med forretningen her i Roskilde, blandt andet Friluftflad, som sælgeren, Og så her på øh, Markedspladsen, og øh, så i Solcenter, længere ude af køgevej selvom Og de tre, de, de regner med, at de får virkelig lavet et godt salg for mig. Og så... Øh, må jeg så se, hvis der er nogen at stoppe på vejen, så vil jeg da også til For jeg kunne ikke få stadig plads på Roskilde, fordi der skulle man altså se i januar måned, og der havde jeg ikke borgere. Pelle, undskyld, jeg spørger, ikke? Det, og det er måske et dumt spørgsmål, men hvem kommer lige forbi et solcenter på Køgevej i Roskilde på vej til Roskildefestivalen? Der står de og laver pølser og sælger... Ja... Ja, øl og Okay, så det er et sted, hvor at, at, der, der kommer mange mennesker forbi. Esben, nu øh, har Palle jo ligesom bare sat ordet festival foran de her. Øh, hvor mange mærkelige ting øh, bliver der ligesom solgt med ordet festival foran i løbet den næste uge? Der bliver solgt mange. Rigtig mange. Altså, vi prøver jo at sortere lidt øh, og kvalitetstjekke og alt det der, halloj. Øhm, fordi vi vil gerne have det ordentligt, det der er. Men øh, der er jo ingen tvivl om, at alt, hvad der står festival foran, prøver man at sælge. Hvad er det mærkeligste, der er blevet solgt på din festival? Jeg tror faktisk, det mærkeligste, det kommer i år. Det er en t-shirt, der kan oplade mobiltelefoner via solceller. <laughs> og øh, du siger da sol, Esben. Hvad jeg regner jeg med? At bliver, nu er du ikke metrolog, øh, men hvad har du hørt om vejret for festivalen? Jamen, jeg læser Ekstrabladet, og der har jeg læst, at det bliver ikke noget problem i år. Vi får ikke noget mudder, og man skal jo altid tro, hvad man læser i Ekstrabladet. Det har du er fuldstændig ret i. Hvad gør I, hvis det, det står ned i stangen? Jamen, så kommer vi væltende med ekstra grus og flis og alt sådan noget. Og, og så at dem, som, øh, som ligger meget dybt, dem putter vi op på nogle af de her festival så sådan at det kan ligge tørt. Tak Esben Dagensen, fordi du kom, og Palle også tak, fordi I vil kigge forbi. Jeg tror, det var Kevin Little, vi hørte her. Jeg er ikke sikker, men det, det, det, tror, det. Jeg, det tror jeg faktisk, det var. Du lytter til de sprøde Heste direkte på P3. Vi sender altså fra Roskilde ugen igennem. Vi uh, befinder os på Hestetorvet i Roskilde, og uh, skulle du være i nærheden, skal du da være velkommen til at kigge forbi. Ikke mindst, når vi starter vores indslag, kan det grilles mm -hmm. lidt senere, hvor at vores grillmester, Lars Køkker, vil smide ting på grillen, som du enten via mails... Snap eller via vores hjemmeside, det er det kommer med et bud på, hvad du mener, på, at vi kan smide på grillen. Ja, og vi er altså interesseret i at finde ud af, om ting kan grilles. Så hvis du sidste uge prøvede, vi jo at grille både en frossen pizza og agurk og radiser. Og jeg må sige, at jeg var meget positivt overrasket over, så godt som agurk smagte det. Man kan sige, Sina, at det her er en udvidet jernglæs. Er det ikke Ik det der? Oh. Med scene. Vi har jo så vores store quiz. Det er en gennemgående quiz, som du vil kunne høre hele sommeren. Vi kommer jo altså til Bornholm i næste uge. Vi kommer til Samsø, Svendborg og Skagen. Og Skanderborg er de steder, hvor at de Disprøde Heste og Monkey Business vil befinde sig. Og i den forbindelse har vi vores lokalmester-quiz. En quiz, hvor det gælder om at have viden omkring det område, hvor vi sender fra. Og i denne uge er det altså Roskilde. Så øh, ved du noget om Roskilde, så fat telefonen og ring 73x20, 73x20 og deltage i vores lokalmester-quiz. Og, og præmien, ikke yeah. mens, det er jo en, en fantastisk præmie. Ja, og det er simpelthen øh, et øh, ophold på et øh, dejligt luksushotel øh, på Bornholm i næste uge. Så hvis du trænger til at invitere shejken eller fruen en øh, tur til Bornholm og nyde det danske sommervær på Solskinsøen, der hvor solen altid skinner, så skal du ringe 70 3x20. Det er en forlænget weekend på øh, Sasshotellet derovre, derover, som øh, vi kan tilbyde. Ring 70 3x20. Ring til de sprøde heste på 70 3x20. Roskilde Aktuelle Sissersister med Tegy og Mamma. Der er meget mere de sprøde heste øh, efter betrænighederne med Gag og Gøj nu er klokken 10. Fra Roskilde Centrum Via Satellit Live på Hestetorvet Danmarks Radio præsenterer stolt De sprøde heste Signe Lindqvist Anders Breinhold der. De sprøde heste Direkte fra hestetåret i Roskilde Det er lige over for banegården Og lige ved det, der hedder Svaneapoteket Kig forbi, hvis du har en god historie Så skal du være velkommen til at måske få den i radioen Vi sender altså herfra hele ugen Og ikke mindst på grund af, at det er Roskilde Festival I den kommende weekend Festivalen starter torsdag Og sine på pladsen er der altså tre krukker ikke? Det ligner mm. sådan nogle øh, blomstervaser er det ikke rigtigt? Jo, så bare en utrolig stor størrelse. Jeg vil tro, at de er omkring 5 meter høje hver. Og den i, de to af dem er udsmykket meget, meget kunstnerisk med forskellige farver. og Glaseret de hedder det. Er, det gla er de glaseret? Ja, det vil jeg tro. Tak. Og den sidste er nærmest en bronze-messing-blomstervase, mm. der er 5 meter høj. Ikke? Og da vi startede programmet, så sagde jeg, at jeg gik ud fra, at det var en lokal kunstner, der havde gjort det og lavede det. Det er det faktisk ikke. De er Stryns Fabrikken, som har skænket det her kunstværk til Roskilde Kommune, og øh, det er en kunstner, som hedder Peter Brandes, som faktisk bor på Fyn, som øh, har lavet de, dem her. Så er øh, det sat på plads, og så siger vi jo tak for infoen, at der er nogen, der vidste det, nu når vi ikke vidste Hvis du ikke er i Roskilde, så kan du også være med i vores lokalmester, hvis du kunne tænke dig at vinde en luksusweekend for øh, to, en tur til Bornholm. Og det kan du, hvis du ringer nu, 73 gange så kan du altså dyste i lokal viden om Roskilde. Det er altså øh, ja, en quiz, hvor at, øh, man kan sige, at man bliver ført gennem en bane, ikke? Og jo længere man kommer, jo bedre er man selvfølgelig, eller jo bedre man er, jo længere kommer man. Og det betyder så, at øh, man vinder måske i dag, man vinder måske i morgen, og så skal man gå hele vejen, og fredag finder vi altså ud af, hvem der skal vinde øh, luksusopholdet et forlænget weekend på Bornholm. 70, 3x20 er telefonnummeret. Her var det Taitur og You're the Ocean. Vi har et indslag i programmet De Sprøde Heste, som hedder Hvad kan det Og øh, vores grillmester, det er dig, Lars Køkker. Det er godt, ja. Du, øh, det er mandag. Du virker vridsen. Jeg er super vredsen. Det er mandag. Hvorfor? Det er mandag. Hvorfor er du sur på en mandag, Jamen, altså, det er mandag. Jeg har ikke sjovet i weekenden. Det er weekend, og det er pisse ned hele weekend. Jeg har ikke kunnet grille. Nej, for er der noget, du kan, så er det jo at grille. Og det er også derfor, at du er vores hvad kan man sige, udvidet glæsel, vores udvidet boso og vores udvidet alt inden for gastronomi. Og især når det er noget med mad, som kan ryge på en grill. Vi har valgt ikke at tage en, ja hvad kalder man nu skal vi ikke sige navnet vel, men hvad kalder man de der grille, som, som alle snakker om? Det er grillfeberen over landet, men det kan kun gøres i en grill, siger folk. Ja, og det er jo bare sådan en, en halv olietyn, ikke, Med der er lige at spraye med lidt, med lidt too high på, og det kan man ikke bruge til noget. Vores grill, indkøb til Silvan, BBQ Life, det kan vi bruge til noget. Du øh, har lagt øh, nogle briketter op, og du har lagt ca. 38 af de der sippet dem der, som man, man bruger øh, til at få en ordentlig optænding op. Du bruger ikke en grillstarter, vel? Nej, for det synes jeg er det der uh, amatør at bruge grillstarteren. Uh, fordi det er, sådan nærmest, det er nærmest lidt bolagtigt og lidt hyggeligt, ikke? Uh, jeg jeg ser jo gerne, at vi bruger tre. Ideen med det her indslag, det er jo, at man uh, via vores uh, mail, og man kan også ringe ind, man kan af uh, alle mulige måder at prøve at komme i kontakt på os. Og teste. Vi tager imod dit bud på, altså som lytter, hvad det er, vi skal teste på grillen, der kan grilles. Og hvad har vi grillet indtil videre, sine? Ja, vi har grillet en øh, frossen pizza grillet ved i fredags, og det gik faktisk meget godt. Man skal bare ikke vende den om, har vi lært. Og så har vi øh, grillet med stor succes, synes jeg, faktisk af gurk, som var meget overraskende en, en dejlig ting at grille. Og det er jo fordi, at øh, der er jo øh, en kendt grillmester, som jo siger, at man kan grille alt. Og det er jo så det, som, øh, som, som, som vi prøver af. Kan alt grilles? Lars Køkker, vores grillmester, vi står på Hestetoget i Roskilde, der er en masse båder, det er jo en et, et, et, et, et markedsplads nu. Kunne man forestille dig at stå med din grill og sælge ud af de varer, som vi skal grille i dag? Det kunne man højst og godt gøre, jeg, jeg tror endda også, jeg vil få af dem væk, hvis det er det, jeg skal til. Vi skal i dag grille hvad? Ja, ja, et æg måske? Et æg, ja. Hvad skal vi med at grille? Ja, nu er jeg jo lige stået op, så det er ikke rigtig overskudt endnu, men altså... Lad kig på det. Jeg tror vi skal grille vandmelon. Jeg synes vi skal det er nemlig God, det er gode, to lille vi har fået. Det Men hvis du sidder derhjemme og har øh, noget som du tænker kan det grilles, kan det ikke grilles, så skynd dig øh, her ned på Hestetorvet med det og så øh, vil Lars øh, Køkker og lynhurtigt finde ud af om det kan grilles. Fra Roskilde Centrum live på Hestetorvet. De sprøde heste. Ja, var det Iman e med I love them hoes. Iman, e han spiller jo på Skanderborg Festival, faktisk. Okay. Ja. Med eller uden ekskæreste? Det ved jeg faktisk ikke, men det historie med, det er jo bare en skrøne, jo. Det er ikke hans ekskæreste. Nå, no, det er det bare er... sådan et Ja, det Stomt. er nemlig et rigtig godt træk de har lavet der. Ja. Nu skal vi i gang med quizzen, som altså hedder Lokalmesteren. Det er quizzen, hvor at, øh, vi denne uge battler om en forlænget weekend, et luksusophold, kan man godt sige, på Bornholm i næste uge. Fordi vi sender nemlig fra Bornholm i næste uge. Ulrik, velkommen til programmet. Det var tak, skal du have. Du ringer jo øh, fra Roskilde. Det gør jeg. af for Roskilde. Ja, det vil jeg ikke. For... At, jeg vil jo så gerne sende min kone tur til Bornholm sammen med mig selv og mit barn, ikke? Så. Ja, det lyder da dejligt. Øh, Svoreslev er vel nærmest en forstad til Roskilde, kan man godt sige. Det kan man godt sige. Det er jo virkelig det er jo en indbygning. Jeg har jo både ja. netto og sådan. Og I er, I er også en superbest, tror jeg, ikke? Ja, simpelthen. Det og så jeg. ligger det jo tæt på Kattinget, som er et af de smukkeste områder i Danmark overhovedet. Er det ikke også korrekt? Det er også helt rigtigt, her. Ja. Godt, så har vi ligesom spotter os ind på det, Ulrik. er vi på plads. Ja, ja men uh, vi har skat til Bornholm under alle omstændigheder. Okay. Så, så jeg kan ikke deltage i konkurrencen. Uler, ikke? Har du ferie? Nej, desværre. det har du ikke. næste uge? Jeg Har du ferie næste uge? Ah, 14 dage, men jeg tager ferie næste uge, så jeg skal afsted. Så det vil sige, at hvad er det for dig sidst ned tilbage? Jeg har tømmer. Kan? Så fremover være en anden der kan tage. Hvordan er tømmerfadet her om sommeren? Er der er, der, er der gang i den? Ja, det er dejligt. Vi lykkes kulde her, så, så det er en spøg. Nemlig ja, det. er det. Ulrik, det er Asine der skal føre dig igennem quizen. Ja. Og det første spørgsmål kommer her, Ulrik. Du har taget festivalstoget til Roskilde. Du kommer ud af hoveden engang og så kigger du over på et tog. Hvor øh, de sprøde heste jo faktisk sidder og sender frem. Hvad hedder det tog? Hedder det hundetorget eller hestetorget? Hestetorget. Det er fuldstændig korrekt, Så går vi videre til spørgsmål nummer to. Hele Roskilde Amt omsætter for 800 millioner gode danske turistkroner hver år. Det vil sige alt fra indgang til weekendskibet til en overnatning på campingpladsen. Alt det her bliver 800 millioner i alt. Men hvor meget omsætter man for i Roskilde Festivalen på en uge? Er det A, 200 millioner, altså en fjerdedel, eller er det B, 25 millioner? Nej, ah, det er 25 millioner. Ulrik, Er det 25 millioner? Ja, det er da 25. Det er ikke rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Det rigtigt Ej, nemlig 200 millioner er en fjerdedel af altså, hele amtets omsætning. Ulrik, farvel. Det rykker. Hej. Og så skal vi sige goddag til Louise. Tror jeg. er det rigtigt? Nej, jeg hedder Lise. Lise, undskyld. Har du nogensinde ja. tænkt på, at det ville være fedt at du Louise? Jamen, måske. <laughs> <laughs> Lise, velkommen til programmet. Hvor ringer du fra? Jeg ringer, lige nu er jeg nede omkring gæsser. Ja, men, men ellers så bor jeg i Greve Og det er jo også tæt på Roskilde, i hvert fald i Roskilde amt, så du har en mulighed for at kunne svare rigtigt i quizzen. Prøv at der er fire spørgsmål tilbage. Ja. Og hvis du svarer rigtigt på alle fire, så går du videre som dagens lokalmester, og så går det dig til op i morgen. Og muligvis kan du gå hele vejen til fredag og altså vinde øh, luksusopholdet på Borneholm. Men det kræver, at du kan svare rigtigt på det næste spørgsmål. Ja. Og øh, først så skal du selvfølgelig fortælle os, hvor mange øh, penge Roskilde omsætter for i den her uge. Er det 25 millioner eller er det 200 millioner? Det er 200 millioner. Det er rigtigt, Lise. Så kommer vi videre. Også apoteket har kronedage under Roskilde Festivalen, men hvad sælger de mest af? Er det A. Kondomer, eller er det B. Ørepropper? Jeg tror, det er kondomer. Lise? Det er desværre forkert. Ej. Apoteket i Roskilde, som ligger lige bag ved os, de sender simpelthen 30.000 Ørepropper. Nej, hvor vildt. Ja. Hvor er det, Jamen... Øh... Vi Jeg synes, at vi skal spille en plade Og så øh, har vi næste lytter klar om et øjeblik Og der er altså øh, tre, kan man sige, spørgsmål tilbage Og øh, muligvis bliver den næste lytter Lokalmesteren Sort Sol Som jo øh, er et dansk rockband Som øh, muligvis formodentlig Højst sandsynligt ikke rigtig eksisterer mere Efter Lars Topgaliak Den karakteristiske gitarist i bandet Han forlod det Mm. Æh, formodlig er, er der spændende nyt omkring, hvis det var, at øh, rygterne siger, og det er jo bare rygter, ikke? at den mm. tidligere gitarrist, de var jo to dengang, nemlig Peter P., der muligvis skulle være til, bare, til, på vej tilbage til øh, Sort Sol, men det er nok øh, spekulationer. Stine, velkommen til programmet. Jo tak. Du ringer fra København. Det gør jeg, ja. Du er 23 år gammel, og du studerer på Handelshøjskolen. Ja, det er helt rigtigt. Hvad havde du tænkt, at du skulle lave i din ferie? Jamen altså, øh, selvfølgelig skal jeg på Roskilde Festival, nu her. Det skal du? afsted. Yes. Og, øh... og så plan egentlig, når vi kommer hjem, at vi skal på rekreation til Bornholm. Hvad er I? Det havde I simpelthen planlagt inden? Det havde I planlagt, ja. Og så kunne det jo være meget fordelagtigt at vinde hjem. Ja. Har I bestilt hotel og sådan nogle ting? Ikke nu. Vi skulle øh, bruge på gamingplads, men øh, hvis man kunne vinde totellere på, så ville det være mere fantastisk. Så det vil sige, at øh, du satser på at gå hele vejen til fredag og så stikke af med det her ophold? Jamen selvfølgelig. Sine, man er jo en vinder. Sine, der er tre spørgsmål tilbage, og øh, hvis du klarer de her tre, så går du i hvert fald videre som lokalmester til i morgen. Okay. Altså, vi kom på spørgsmål om ørepropper, nemlig at der blev solgt 30.000 ørepropper i løbet af en festival. Og ørepropper, dem kan man godt få brug for under festivalen, men til dagligt i Roskilde der bliver der spillet musik. Hvad hedder, det lokale spillested på Ringstedgade i Roskilde? hedder det A. Gemle eller B. Grænko? Det hedder Gemle. Fuldstændig rigtig, Stine. Yes. Talsmanden for Roskilde Festival, Esben Dagensen, som vi havde besøg af tidligere, han trådte sine barnesko som bartender på Gemle. Og senere og i dag, der er han simpelthen blevet dagligleder. Men på Gemle, der huserer der også en legendarisk og berømt dørmand, som om dagen er skraldemand. Men hvad hedder han? Hedder han A. Neller eller hedder han B. Henning? Han hedder A. Neller. Og øhm, Stine, det er simpelthen forkert. Nej. Ja. Daniel, Daniel, velkommen til programmet. Ja. Yeah. Hvad tror du, at den her dørmand hedder, hvis han ikke hedder Niller? Det sødder Det er fuldstændig korrekt. Daniel, du ringer fra Skævinge, som ligger i Nordsjælland, og øh, man kan så mene, at det er fair, eller om det er unfair. Hvis du kan svare rigtigt på de sidste spørgsmål, så er det dig, der går videre som lokalmester til i morgen. Og spørgsmålet, der bliver spillet rigtig, rigtig mange gange, eller undskyld, numret, der bliver spillet rigtig mange gange på gamle er dig og mig. Men hvad hed gruppen, som lavede det her nummer, som i øvrigt var fra Roskilde? Var det mænd i blot, eller var det Dieters leader? Øh, mænd i blot. Og, øh, Daniel, kender du ikke dig og mig? Hvor gammel nej. er du, Daniel? Jeg kan sige, at øh, måske skal man sige, at det, der ligesom kommer i parentes efter dig og mig, smil fra dine øjne og din mund. Øh, uh, okay. Daniel, du svarer altså, men i blot. Det lyder lidt som om, at jeg skal svare det andet. Nej men det, vi hjælper dig ikke. Vi spørger bare, om du holder ved med svaret, om det er dit endelige spørgsmål. Det kan vi jo også have sagt, hvis du har sagt, at det var B, de der sliter, for eksempel, ikke? Nej, vi skal ikke presse dig til jeg, jeg, at svare noget. Jeg, jeg holder mig til det først. Men i blot. Daniel, det er ikke rigtigt. <laughs> Daniel, øh, det er meget, du ikke kan huske. De der... Hvor gammel er du, Daniel? Ja, det er, jeg er 22, så det er ikke, om jeg skal kunne. Nå, men det, det er jo en klassiker. Det er lidt ligesom dottoren ved dottos. Det er sange, okay. som man har, man virkelig har skålet med på i ungdomsskolen, synes jeg. Daniel, cool. kan du have en uh, god sommer? Lige Og helt til Skævingen for alle. Det vil sige, at vi står simpelthen med det udgangspunkt, at den første lytter, der deltager i morgen, er den, som er fører lokalmesteren, kan man sige, så vi tager en ny runde i morgen. Det kan man sige, og det er så også den, som allerede fra starten af vinder en P3-pakke, som jo er den præmie, man vinder hver dag. Nemlig. Du kan gå ind på vores hjemmeside, der er det og deltage i vores lokalquiz på nettet. Og selvfølgelig også skrive os en mail, hvis der er noget, du mener, at vi skal smide på grillen, når vi har vores kæmpe indslag, der hedder, kan grilles om et øjeblik lokalmesteren, manden bag operation Bøllebank. Han er selv blevet beskudt og har givet ordre til at skyde igen. Han er dekoreret med en grad af Dannebo orden og hederstegnet for god tjeneste ved hæren. De sprøde heste er stolte af at kunne præsentere det militante orakel, oberst Lars R. Møller. På formiddag, Lars. Ja, på formiddag. Og velkommen til programmet. Ja, det var lige for, I ikke kunne i Jamen, hvad, hvad gik der galt? Vi har prøvet at ringe til dig hele formiddagen. Meningen var, at du skulle have været med i vores store åbningsserance af programmet. Ja, men det var fordi, jeg for få 73 gange 20 for at deltage i jeres konkurrence. Nå, for fanden. Jamen, Lars, du, du kunne da bare fået et hemmeligt nummer og så går du da have deltaget. Ja, altså, det er det, jeg mener ikke. Altså, jeg har jo en idé om, at der er noget, jeg ikke kan grille, og det vil jeg godt spørge om med det samme. hvad, hvad de, det? Hvad skulle det være? Vi har jo Lars, vores grillmester, lige her. Det, det jeg mener, flødeis. Vækket? Flødeis. Flødeis. Hvad, ja. siger, hvad er dit svar på det, Lars? Ja, Lars Køkker. Øh, og flødeis, det lyder lækkert. Er det noget, vi skal kaste os ud i? Ikke sikkert. Lars, inden vi skal i gang med det, vi egentlig skal snakke om, kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad spiser man som, som officer, når man er på øvelse i det danske forsvar? Ja, altså, hvis man husker det. Hvis man ikke nøjes med cigaret og så spiser man det samme som soldaterne. Og det er? En ja, f det, det ved jeg faktisk ikke, men det er det, der indgår i de der rationer, vi får. Men, Æh, no. men, men det er altid en glædelig overraskelse, og man kan så håbe på, at doserne er blevet blandet, så det ikke skal leve en million i øh, fem dage. Jamen Lars, jeg, for jeg tænker på, at uh, Rånkuff, kan jeg da huske, nu er jeg uh, kun i uh, civilforsvaret men Rånkuff, det er altså noget, der er efter om. Findes det stadigvæk i uh, rationerne? Ja, det tror jeg nok, men jeg altså, Jakob Havgård har jeg jo fået indført, at vi har, vi har fået Nutella, ikke? Altså, det er jo et, et gigantisk, det er næsten et kvantespring i føde. <laughs> Møller, nu er du jo vores militante ekspert, og vi sender jo her fra Hestetorvet midt i Roskilde. Hvad øh, kan man sige, at det her sender vi fra en gammel slagmarkmøller Møller? Ja, vi sidder rent faktisk for en, en, en del af det gamle voldanlæg i byen, øh, som stammer helt tilbage fra øh, 150 fordi jeg uh, nu er i på Hestetorvet, og vi det kan være alt, hvor det er sig ned, så der egentlig gamle gammel uh, voldtårn, der blev fandt en Men, men uh, inden I bliver grebet alt for meget af stemningen, så vil jeg sige, at det var ikke videre imponerende. I kom uh, Knud, han indtog uh, byen uden de store voldtårner, det der hedder frændingsriden. Lars, jeg bliver nødt til at afbryde dig at høre, at du, du står på sådan en monark uh, tankstation garanteret, ikke? Uh, ja, det er ikke meget galt. Nej, kan du ikke uh, gå udenfor, for din telefon, der falder lidt ud? Hvis du kan stille dig udenfor lidt væk fra kafeteret, for ja, det er det, der, du står. Du kan ikke snyde os. Vi godt høre, du står lige oppe i buffeten. Jamen, det er typisk ikke. Altså, nu ser jeg væk fra, fra, fra føden, ikke? Altså, soldater har ikke meget for at væk fra føden. Det bruger de videre. Måske kan vi lige sige, mens du går ud, Lars, at du er på vej til øvelse i Oksbøl. Ja, det går rigtigt. Så er du udenfor. Så er jeg ude i fædrelandet. Jeg, jeg er til på det. Yes, det var meget meget bedre, Lars. så god fortælle fortsat om Roskilden. Ja, men øh, det var det der med, at de er faktisk en del af byens gamle voldanlæg, øh, som lå på i, øh, i hjørnet af Elgade og Torebød og øh, men, øh, men egentlig kan man sige, at Roskilde er jo... Øh man ved ikke, hvem der har grundlagt dem, men, men øh, det var jo øh, gode gamle kong Harald, der blev begravet og, og var med til at blive byen en større ting øh, i 1986. Og Roskildes delikkenhed er jo rent militært bestemt, fordi som kiggede også på skulle man have adgang til havet, men samtidig skulle man ikke overlæses af, af den onde der ville snige sig ind på folk. Så øh, Roskilde, der ligger man ca. 45 km fra øh, måning, og øh, Det betød så, at, at fjenden han skulle snige sig en på en efter 45 km så i et langt og smelt Og Det var det, der hedder en god sikring. Så vil jeg så også lige sige, når vi nu er ved det. At, at, at råskilde byvåben der er sejle, det er en af de ældste, man kender. Det er fra øh, 1286. Og rent faktisk er det det samme byvåben som først fjendens brigade har, som... Øh, som ærmemærke og som, og som logo så det er jo egentlig ikke så ringe. Og det er jo noget, der ligger dig nær dit hjerte, nær, Lars, da du jo kommer fra første, hvad hedder det, Sjællandskrigade. Ja, det må vi jo sige. Lars, jeg kunne godt lige tænke mig at høre, fordi næste uge er vi jo på Bornholm, der er vi der igennem igen via telefon, men endnu vigtigere er, da vi sluttede din, vores, vores samtale med dig i mandags, da vi sendte fra København, der fortalte du, at dig og fruen og jeres hund, ikke mindst, skal på campingferie. Hvor langt der er noget med i planlægningsprocessen omkring jeres ferie? Ja, men det er jo til at og det er vi heller ikke i næste uge. Så det er jo lige før, man får tøj i øjnene over at på det. Så, det vil sige, at vi når aldrig når at få høre dig og komme med en campingpladsanmeldelse? Jo, jo, jo, jo, jo, roligt nu. Det har vi jo aftalt, ja. men øh, der kommer lige til at gå et par uger. Ved du hvad, det er i orden, Møller, så ringer vi til dig øh, næste uge og håber på, at du øh, ikke er på øvelse i Oxbøl på det tidspunkt. Kan du have en god uge, Møller? Ja, og i lige måde, og tak så godt for at være varm. Ja, tak. Ja, tak. tak. Ja, vel. Vel. Ja. The Rasmus. Og in the shadows. I fredags der havde vi jo hvad skal man sige, ligesom, den endelige finale i vores lokalmester, hvor vi jo dystede øh, om at vinde to billetter til Roskilde festivalen. Og den sidste som kom igennem fredag eftermiddag og simpelthen løb af med sejren. Det var Mia, som sidder her ved siden af mig. Og Mia, hvorfor var det du blev så glad for at vinde to billetter? Jamen det var fordi jeg havde satset på at jeg skulle tage min 14-årige lillebror med på Roskilde festival og give ham hans livs oplevelse ved at høre kongen. Og Jonathan, du sidder her ved siden af mig, øh, du ser meget det har jeg også. Lad mig lige prøve at beskrive. Altså, Jonathan, han har øh, gummisko på, og så har han bareben. Så har han øh, kilt på med batches på. Corn øh, batches. Korn, foran. Korn Så har han en kæmpe stor øh, corn t-shirt, og så har han lille øh, armbånd. Og, øh, Jonathan, jeg kan forstå i fredags, at du blev øh, elle, elle vildt af de her billetter. Hvordan havde du det, da, da, da Mia og din søster fandt, øh, vandt de her billetter? Jeg rystede helt. Jeg kunne slet ikke slappe af. Det var nærmest en drøm, der gik i opfølgelsen. Jonathan, du er 14 år og kommer fra Kolding, ikke? Øh, øh, hvad siger dine venner til i skolen, når du træder op i det her dress i en øh, skotskild og øh, nidarmbånd? Jeg siger, kun fortalt det til fire indtil videre. Men de synes, det er evigt En af dem, han kommer derover. Så Men det finder han. Men Jonathan, sådan onsdag eftermiddag, når du skal over i folkeskolen og har matematik, ikke, Ser du så også sådan der ud? Øh, ja. Det gør jeg faktisk. Og hvad siger, hvad siger man til det i Kolding? Ja, der er nogle af de drenge fra min klasse, de går og hiver op min kild, og sådan noget men. Men jeg lige i at hvis man er en rigtig mand og bærer kild, så er man jo ikke noget under. Det har jeg, jeg synes, at det forklarer, om det ikke er det. er, det. Det er også, fordi det kræsser som egentlig i helvede på, på løgne? Jo. Jonathan og øh, Mia, nu skal jeg, jeg sidder her med en, øh, en kuvert. Det er et brev, hvor der står, at det er sendt rekommenderet til Danmarks Radio, ikke? Og inde i kuverten, så står der her ifølge af aftale, bla, bla bla bla Her køber I hermed to billetter til Roskilde-festivalen. Og værsgo, her er din øh, billet, Jonathan, og Mia, her er din billet. Hvad skal, du, hvad skal I se ud over Fatboy Slim og Nurt. Jeg siger dine forældre til, at Fatboy Slim, han spiller jo lørdag nat omkring det to -tiden, tror jeg. Øh, Regner du med at kunne holde dig vågen hele festivalen? Ja, jeg skal bare få have foundationen om eftermiddelingen. Er, er det første gang, jeg er sted på festivalen? Ja, for mig er det hun har været det to gange Jeg havde været før, og... Øh, ja, altså, nu har han jo også en meget ansvarlig storsøster med. Jeg er lærer studerende, så jeg er vant til at tage mig af den slags mm, små ja, rollinger. Ja, mm, Helt sikkert, Mia. Tak, det er nok noget, som dine forældre blev glad for, du sagde. Jeg skal bare lige høre, øh, Jonathan, hvornår er det, at de spiller? Det er torsdag kl. 22. Kan vi så lave en aftale om, at du kommer ned til os øh, fredag morgen og fortæller os, øh, hvordan Kornkoncerten var? Det kan vi sagtens. Det er jeg utrolig glad for. Jeg er glad for, at vi har en 14-årig øh, musikanmelder på øh, Kornkoncerten. Rigtig god festival til jer to, og tillykke med Brim. Sabia er på 3. Ugen goal i denne uge, der hedder Brilliant Sky. Og Sabia, de spiller på Rådets Roskilde Festival. Rent faktisk, så er det en koncert, som øh, kommer til at foregå på følgende måde. Og de spiller deres nye album. Det er det som koncert, som man går ud på, hvor folk de så kan lytte og øh, nærlytte, ikke mindst live-lytte på øh, den kommende plade, som udkommer i slutningen af august. Jeg mener, det er fredag aften, de spiller. Jeg kan ikke rigtig huske det. Muligvis får vi med studiet, vi kan da prøve at arbejde på det, Signe, så vi gør det. Ja, det kan vi da godt, men vi får hver produsør Netflix på fredag, som vi også skal spille på øh, Roskilde-festivalen. Nemlig, og øh, du kan sende os en mail på vrindsk hvis du har et spørgsmål, som du godt kan tænke dig at stille Netfew, når vi får på fredag formiddag. Vi har også fået to øh, andre mails øh, på vrindsk nemlig med to forslag til, hvad vi kan grille. Og øh, jeg kan nu se, at der er blevet tændt op i grillen, og Lars Køkker, øh, vunden ser noget nu, nu. De er det, man kalder perfekte. Det med ved du hvad, så synes jeg, at øh, vi skal grille en øh, vandmelon og et æble lidt og så skal det også handle om vikinger og måske også om vikingeskibe, fordi Roskilde er jo nemlig den by i Danmark, som har øh, et vikingeskibsmuseum. Carbac North og Wild Wonders. Nu skal vi til København og Madene Petersen her på 3.00. Klokken er 11. Roskilde Centrum, via Satellit, live på Hestetorvet, Danmarks Radio præsenterer stolt, De sprøde heste, Signe Lindqvist og Anders Breinholdt er, De sprøde heste. Og her hvor vi befinder os midt i Roskilde på Hestetorvet, der er der jo altså kunst, der er en banegård, men ikke mindst er der også legendariske gå i byen i Roskilde. Der ligger, jeg ved ikke om det er øh, Roskildes ældste værtshus, men det at prøve et prøvende Og det er et sted, jeg kan huske, dengang man var ung, der gik man meget. Og øh, man kunne da godt få et par på munden, hvis det var, at øh, man var lidt for, for kæphøj. Facaderne simpelthen, er simpelthen blevet renoveret og passer godt ind i resten af torvet. Og på den anden side, umiddelbart af torvet, når man står og kigger op mod banegården på venstre side, der ligger Lå, det legendariske. Diskotek, natklub vil måske være et støt overtag i munden, men diskotek som hedder Ritz. Jeg ser nu, at det altså har skiftet navn, og det er meget skuffende at komme tilbage øh, til Roskilde efter, ikke har været her i midt i byen i mange, mange år. Anders Breinholt, øh, hvis jeg var dig, så ville jeg ikke gå så langt væk, for jeg tror, der er nogle parkeringsfolk, der vil fjerne dit bil. Nej, nej, nej, nej det... Okay, godt. Jeg, jeg kommer tilbage senere. Imens Anders Breinholt er der ved at redde sin øh, grønne Fiat, som han jo fræk nok har parkeret her midt på torvet, så kan jeg spørge Lars Køkker, hvor er den ser øh, grillen ud nu? Altså, de er jo perfekt, og de er rigtig, rigtig varme, så nu skal vi altså fyre op i rigtigt. Godt, så synes jeg, vi skal se at komme i gang med Kattegrilles. Vi har jo fået to mail. En, der spørger, kan man grille et æg? Øh, og der skal har du nogen erfaring i det? Det har jeg faktisk ikke, nej. Så lad os prøve det af. Øh, altså, lytteren skriver, prøv at lægge ægget på med skal og det hele, og så lad os, øh, så lad os se, hvad der sker. Og... Ja, der skal nok lige være uh, forsigtigt, fordi så der kan måske godt eksplodere, okay. fordi det bliver varmt. Og der er så de tre grundregler, når man griller, som er sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed Perfekt. Jeg har taget et skridt tilbage, og så lad os få et lagtigt på. Jeg placerer dig på grillen nu. Og hvad er det næste, vi skal have på? Ja, så er der også en lykker, der har foreslået, at vi skal prøve at grille et vandmelon. Og jeg kan se her, at Lars Køkker har skåret en masse dejlige skiver. Både nogle tykke og nogle tynde. Og der kan jeg måske komme med et forslag. De er piger fra Bornholm, hvor vi jo sender til, at vandmelon kan faktisk sagtens grilles. De skal blot skæres i tynde skiver, smøres med olie, og så skal der drøs chili på. Øh, Lars, som grillmester, er, er det øh, en opskrift, eller et råd bygning, når man skal følge? Ja, det der med chili og olie, det er måske lidt for eksotisk, ikke? Men øh, nu har vi bare fyret op på grillen, og så må vi se, hvad der sker. Lad os prøve det af. Der ligger øh, æg og vandmelon på grillen nu. Om et øjeblik, der skal det handle om vikinger. Nu ligger der altså vandmelon og æg på grillen, Lars. Køkkerbundens, det ser ud? Jamen så altså, den vandmelon, den har jeg begyndt at få det grillstriber, men det der æg, det er, ja, det er lige med, hvor lang tid det skal have, og så så ikke, det skal man altså lige være lidt varmt på. Hvornår kan man se det, Hvornår er det er færdigt? Ja, altså inden det eksploderer. Så, når det begynder at revne lidt, så tror jeg, det vil være færdigt. Okay, men det vil sige, det er ikke klart endnu? Det er det ikke. Og så vil jeg også lige frahovede en ting, det der med at hælde en fat i vandmelonen og lade den trække natten over, og så lige flække op. Og så lægger den på grillen. Der kan godt være vise eksplosionsvar forbundet med det. Så det vil jeg godt fraråde. Okay. Vil du at vi vender tilbage til dig, når vi øh, ved, hvordan øh, det kommer til at smage? Det dufter i hvert fald sært. Da vi sad øh, redaktionen bag de sprøde heste og skulle researche, som det hedder på godt til øh, programmet, og vi skulle sende på Roskilde, og det også skal handle om andet end festivalen, så er det øh, første ud over festivalen, man kommer til at tænke på, nemlig Vikingeskibsmuseet. Så vidt jeg er orienteret, er det det eneste museum i verden, Martin. Du arbejder der, så du må næsten kunne svare på det. Det eneste museum i verden, der har med vikingeskib at gøre? Nej, det er det ikke. Der er andre. Men det er det største museum i Danmark, der har med vikingeskib at gøre. Vil I spørge, hvorfor ligger det egentlig lige i Roskilde? De øh, fem skibe, som, øh, som museet bygde op omkring, det hedder Skuldevsskibene. De blev fundet 20 km op i Roskildsjord og blev lagt der som en spæring for at beskytte folk hernede i Roskilde mod nogle andre vikinger. Så det var meget naturligt at øh, lægge skibene hernede, hvor øh, de oprindelige, kan man sige, dem der sang skibene, kom fra. Men nu vil vi jo gerne være rigtig forberedte her på Sprød Hesting, så derfor så fandt vi en øh, hjemmeside, der hedder Total Viking Power. Og det er altså en fyr, øh, der hedder Trols, som er 14 år, som har lavet den her side. Og på siden, der kan man blandt andet læse, at det er hans ord. Vi øh, citerer direkte fra hjemmesiden, som hedder Viking Virkelighed.dk. Vikinger er totalt seje. Formålet med hele deres liv er at gå amok. Vikinger er de bedste til at gå mok i hele verden. Hvis en viking bliver sur på dig, så er du næsten allerede død. Og du kan ikke gøre øh, noget som helst ved det. Vikinger vinder altid evig sejre definitionen af deres kampmoral. Og derfor taler man om total vikingepower. Martin, har det noget på sig? Var vikingerne dem, som, som øh, resten af verden kigger på og siger, du er fra Skandinavien? Nå, er du det? Jamen så er det jo dine forfædre, der har voldtaget og røvet og drukket og slået ihjel. Det her, det på sig er, er dem, som skrev historien dengang som den andet var munkene. Der havde vikingerne en, en vane, eller de gjorde det i hvert fald, med at tage over til klosterne, og så øh, hugge, øh, hugge, hvad de kunne finde der. Og det vil svare til, at man går ind og laver et bankrøveri i kantinen på Danmarks Radio. Så får man en presseomtale om det, og det gjorde vikingerne også. Så, øh, så de slog i hvert fald dem ned, som, øh, som skulle øh, skrive historien, og derfor har de fået et rød til at gå amok. Så er det jo også noget med det der med, at de går amok i et kloster, det er jo ligesom altid, det var det vel også dengang noget heldigt, det var noget, man ikke ligesom ikke rigtig rørte. Ja, det kommer an på, hvem man tror på. Altså, hvis man ikke uh, tror på uh, Gud og Jesus, som kloster står for, så var det jo ikke helt så heldigt, men hvis man var gået amok i, uh, i, uh, blandt uh, nogle offerstatuer af Frig, uh, og Odin, så det, det var ikke været så godt. Var vikingerne så de bedste til at gå amok i hele verden? Uh, altså, vi ved også, at der var nogle, kan man sige, kristne, som, som tog op nordpå, for at, at de kaldte det at Men jeg tror faktisk, at det, de lavede, var meget lige det, vikingerne lavede sydpå. Men det var ikke vikingerne, der skrev historien. De skrev bare på grunder i nyerne at uh, de havde mødt dem. Så, uh, så sådan som vi ser det i dag, så er det dem, der ligesom er kommet ud som the bad guys, men jo samtidig også, kan man sige, som de seje. Men hvordan blev man viking? Altså, hvor skulle man være prost på et tid, ligesom hvis man for eksempel skal blive uh, rocker? Det kan måske godt være, altså, vi bruger jo viking sådan fuldstændig bredt om alle folk, der lekkede fra øh, slutningen af 1000 tallet til øh, slutningen af 1100-tallet, og, øh, og, og det, sådan har det ikke været, altså vikings, hvad vi kan tyde på, det betyder, det betyder noget med en søkrig eller en, der drager ud for at komme hjem igen, så det har været de folk, der, der tog afsted, enten for at handle, som jo trods alt var nok det, de lavede mest med deres skib, eller, eller for at gå i krig. eller de rundt var bønder. De var bønder hele bundet. Og så i ny og næ, så øh, kommer man afsted. Og så galt det om at få en chance, i starten i hvert fald, på af de fede skibe altså en, en høvding, som øh, kendte et godt kloster og røve, eller så videre. Og der har man nok skulle være sådan lidt at øh, ud okay. Man kan vel nærmest sammenligne det med, hvis man skal drage paralleller til vores tid, at øh, i dag der er det bare os unge, eller mange af de unge, som tager til Ibiza eller Kalelia og drikker sig patte stive dernede, og så har de deres normale arbejde herhjemme, og så om sommeren så ryger de afsted og smadrer en eller anden i spansk ferie. Ja, sådan uh, tror jeg vikingstiden har Så senere blev det mere organiseret med konger, og, og så lavede man der herre, og så skulle man slås med herre, og sådan noget. Så gik det sådan lidt det der spontane ud af det, men jeg tror, de første togter, de var så mere, eller så tog man ud, og så tog man hjem igen Martin, vi uh, fortsætter om lidt, for du har taget noget med, som, som du kalder redskaber, og jeg vil vælge at kalde det våben. Det ligner nogle, øh, ja, det ligner, ligner nogle øh, drablige instrumenter. Her er det Many Street Preachers. Martin foran dig der ligger jo en øh, altså, sådan en, en hvad skal man sige en gammeldags slags hammer med et kæmpe øh, spids på. Ikke? Og så er der jo en øh, høv, en gammeldags almindelig høv, og så er der jo noget af en økse med et, øh, et øh, hvad hedder det, hvad hedder sådan et her? Det er meget meget langt et, æg. Et meget meget langt æg, altså der hvor man kan flække ting. Sig. Ja. Er det her våben som vikingerne brugte? Nej, så altså ham der har skrevet Viking Power vil nok mene, det er den med den meget lange øks, det var til dem der med de store hoveder og den meget øks, der ikke var så lang det var den til med de korte hoveder men det er, det er værktøj hvor øh, den brede økse, som man kalder en bred bil, i virkeligheden mm. er en slags høvd, øh, hvor man tager øksen fordi den har den er, fordi den er så lang, at den skærer sådan et langt stykke så kan man høvde planker med den hvorimod den anden, som ikke har et særlig skarpt langt stykke, den kan man bruge til at fælde træet jeg bliver lidt skuffet nu, fordi det er som om, at alt det, der er blevet kørt op på denne her hjemmeside... Altså, nu kommer du her og ødelægger lidt illusionen om, at vikingerne, de var jo bare bønder. Um, ja, men de var også... Altså, de var jo ikke, ikke kendt i Europas historie, fordi de var gode bønder. Nej. De blev jo kendt, fordi de havde nogle skibe og de tog ud, og de tog alle mulige steder. For eksempel den sidste ting, jeg har med her, som er en høv. Det ligner en fuldstændig almindelig høv. Det er lidt specielt ved den. Det er bygger på et, et fund fra 1100-tallet fra Kanada, som var et af de steder, hvor man har fundet efterladenskaber fra vikingerne. Altså, okay, de kom omkring. Ja, ja. De her værktøjer her, den bruger vi nede på Vikingskibsmuseet for tiden. Så vi er i gang med at bygge et 30 meter langt krigsskib, og det er selvfølgelig også nogle ting som det, der har gjort vikingerne frygtet. Okay. Det her krigsskib, som øh, har haft en, øh, 60 roer ombord, det vil sige en 70-80 mand, det har været det vildeste våben dengang, af den simple grund, at det havde så mange soldater ombord. Det er sådan nogle skib, man har brugt til Europa, England, Irland, Danmark, afhængig af, hvor man kom fra der er en af de ting, du har fundet her, da øh, du var med her. De er fundet i Kanada. Altså, de har været langt omkring, de ungesvindende. Ja, det må man sige. Altså, det har så ikke været krigsskibene, de har sejlet i Kanada. Det er været sådan nogle mere brede lastskib, som de har taget tur med. Man kan også sige, der var ikke så meget at, at vinde i Kanada. Øh, men det de, de har de brugt til at tage de, altså, det. Har været på vej hjem fra Grønland, eller, eller videre fra Grønland, at man har, man har taget Norge. Men vikingerne var jo også meget modige, og tog virkelig at tage mange steder rundt i verden. Jeg for eksempel også gerne lige fortælle noget mere fra Total Viking Power. Æh, nemlig der står, en viking kan faktisk godt blive nervøs for én ting, og det er, hvis han ser en ravn. Fordi det stammer fra den kendskærning, at Odin havde to ravne, som flyver rundt i uh, hele verden og holder øje med alt. Så derfor må selv den hårdeste viking virkelig slappe lidt af, når der kommer en ravn. Og så kan det være, at vikingen måske lige skal gemme sig bag et træ eller et eller andet, ind til uh, ravnen er fløjet videre. Og så kan vikingen så gå amok igen. Hvis du godt det? Øh, nej. Det var ikke helt klar over, må jeg sige. Altså ravnene er, øh, er noget, som vi kender fra fra øh, altså skæld og, og saga litteraturen, som er forbundet med, med Odin og netop som hans øjne. Om vikingerne lige gik, tog det lidt med ro, når de tog dem. Det er jeg lidt i tvivl om, men øh, det må han jo have. Det må han jo læse et eller andet sted han bor. Martin, der er det at han skulle hedde så være 14 år gammel, ikke? Han lever formodentlig, som vikingerne øh, gjorde. Kender man ellers til nogen, hvis man ser bort fra nogen, de der lidt tribe-agtige, som en, en, en rockerklub godt kunne være? Nogen, som... Findes der vikinger i dag i virkeligheden? Nej, altså der findes... Vikingerne er jo en historisk periode. Man kan sige, at der findes nogen, som, som lever som vikinger. Det er nogen, som, som leger vikinger i, i kampgrupper, hvor de tager ud mm -hmm. og, og slås lidt for sjov. Men det er jo altså kun for sjov, for ellers ville de jo ikke rigtig really være så mange, når de kom hjem. Uh, og så findes der jo også uh, en, uh, en forening, som, uh, som er altså hvor de kan blive gift og, uh, og dybt, uh, dybt måske ikke lige, Men altså, hvor, de, hvor, de, hvor de kører ritualerne som, uh, som asertronen. Og så findes der jo rigtig mange, som ligger uh, lidt som vikinger. Altså ned på museet i Roskilde, der har vi jo vores sejlere, som uh, sejler i uh, rekonstruerede vikingskib, og de er jo nogle af de tæt på til at finde ud af, hvordan det her har fungeret. De har vores bådbygger, de er jo ikke vikinger, men de går ind og prøver at finde ud af, hvordan vikingerne er bygget. Det er sådan, vi har valgt at sige at være vikinger. Vi har prøvet at finde ud af, som nutidsmennesker, hvordan kan vi gøre det. Og så kan vores publikum jo komme. De kan komme og se, at vi bygger den store bøde, eller de kan komme og være med på vores sejltur. Martin, dybt Er det ikke korrekt udtaler, Martin? Ja. Tak, fordi du kom. Martin, han er museumsinspektør på Vikingeskibsmuseet, så altså ligger her i Roskilde, mm. og hvis man skulle have lyst, så kan man da kigge forbi. Tak fordi du kom. Alex og girls. Jeg må sige én ting, ikke? Ja. Ham, ham der Martin Jupp, der var før på ja. Viking Museum, ikke? det virkede lidt som om, at han jo burde vide flere ting om viking, end ham der Troels på 14 år, der havde lavet den hjemmeside, der hedder viking.virkelighed.dk. Altså... Ja. Ja. Jeg ved ikke om det der troede han er troleder eller hvad der sker. Øh, altså man kan sige at det er måske meget nærliggende. Du ved ikke om han kommer fra Roskilde, men der ligger også Sankt Hans som jo er et psykiatrisk hospital. Enten skulle vi se om han er indlagt der, eller også skulle vi til at få ham indlagt, eller også skulle vi bare tage ham med studiet studie i morgen. Ja. Og, jeg synes, og det sidste... høre sidst med den her side om Troles i virkeligheden er 14 år. Ja, lad os, lad os få fat på Troles. jeg synes Troles han skulle begynde at spille noget fodbold i stedet for at sidde og skrive en, en hjemmeside med lidt småløgn. Vi er jo i gang i, i, i vores Roskilde. Og ja. Lars køb, hvad er det vi har grillet? Vi har grillet øh, vanme og et æg. Og hvordan er det gået? Altså, hvad med nogle? Det ser nogle om nogen ud, og ikke at det er blevet forholdsvis blødkoppvæltet, eller hvad man nu siger. Men sprang det? Nej, nej, det gjorde det ikke. Og har du smagt på det? Jeg har ikke smagt på det endnu, nej. Men altså, vil du sige, at det er en ny, øh, det er en ny måde at lave blødkoppvæg til morgenmad på? Ja, det er det, man skal bare være lidt over det, ikke? Altså, Fordi altså, det triller lidt rundt, det brænder ikke. Men skal det have lige så lang tid, som det skal i en grødetårn? Ja, der var sådan lidt på kafyl, ikke? Okay. Men yes. jeg kan se, det ligger her. Og så har vi så øh, den gribede vandmelon. Og jeg sidder her med Mads, en ung mand, som har fået sit helt nye Roskilde-armbånd på. Er det korrekt, Mads? Jo, det er ganske rigtigt. Mads, hvor i landet kommer du fra? Jeg kommer fra det mørke med midtjylland. Hvornår ankom I til Roskilde? I går. Klokken... Det ikke. Vi kom klokken 11, og så stod vi kødt til klokken 4. Og I har fået en god campingplads. Det kan man sige, ja. Hvor mange år har du været på Roskilde? Vi jeg var i øh, sidste år. Men jeg vil spørge noget, For du har jo nemlig sidste års armbånd på din, på din øh, højre hånd, ikke? Hvorfor klipper man ikke det der armbånd af? For det lugter af helvede til. Mm, jo, altså jeg tror bare, at jeg er lidt for dårlig. Altså, jeg gider ikke klippe det af. Jeg tror bare, jeg vender til det røde op. Er det et trofæ? Ja. Yeah. Mads, nu skal vi til noget, som vi ikke rigtig ved er en delikant spise, eller om det kan være lige så ulækkert som det ambon. du har om din højre arm. I hvert fald, så skal du nu smage på, på det her æg, og du skal også Nej. smage på det her melon. Ja, du skal i hvert fald først starte med det grillede vandmelon, og hvis du tager selv kniven her, hvor der ligger et stykke på, Mads, så er jeg spændt på at øh, høre, hvad du siger. Mmm, det har mistet smæningen. Fuldstændig. Jeg mister smagen fuldstændig. Så det vil sige, at, at når melonen får varme, vil det være, vil det være godt, hvis det var med at smide noget vodka i fx? Tror du det, det havde jo ikke noget smagen? Bestemt, bestemt. Martin, øh, vi er inde på dr.dk-vrindsk, der, øh, der, der giver vi det jo karakterer. Hvis du skal give det et sted mellem 1 og 5 karakterer, hvor mange point vil du så give det? Altså, øh, grillet vandmelon? Øh, fra 1 til 10. Ja, nej, fra 1 til 5. 1 til 5, og... Oh. Et. Et. Du, hvad det her blødkogte æg det har vi fået Chris til smage på, og Kristus du står herovre, øh, har du nødt til at grille et før? Jeg må sige nej, det kan jeg ikke ligefra, men det ser jo, prøv øh, lige at fortælle mig hvordan du synes det ser ud. Eftersom min tur er en rimelig ekstrem. så synes jeg at æg ikke, at det er det mest ultimative for mig lige i højblikket Så lækker til det ikke særligt, så det er i hvert fald lige. Men jeg synes, det er jo det, jeg vil betegne for et, for et, for et, for et smilende øh, blødkogt æg Det er meget smilende blødkogt æg, det gør jeg har Men der er jo for eksempel ikke snort i, eller det der hvide <laughs> heldigvis Er du, du frisk på at smage det, Chris? Ja, hvorfor ikke Chris spiser nu her et øh, lille bid af et blødkogt æg fra Lars Køkker Og øh, hvad er karakteren? Det er jeg utrolig glad for at vide, det vil sige, at man kan sagtens grille et æg, og et grillet æg, det vil så smage fuldstændig ligesom, hvis man kører det. I morgen, i morgen øh, formiddag i De Sprøde Heste, der tænker Lars Køkker igen sin grill, og vi leger øh, spillet. Vi laver indslaget, der hedder Kante De to ting, vi har testet, der kunne altså du kan skrive til os på vrinsk med et bud på, hvad du mener, vi skal prøve at smide på grillen i morgen. Om ikke så forfærdeligt længe, så skal vi i gang med endnu en konkurrence. En lidt nørdet konkurrence, kan man sige, fordi at vi har nemlig fået adgang til audiens hos ingen ringer, end David Bowie, når han spiller på Roskilde Festivalen på fredag. Du kan... Vi kan komme ind og møde både, hvis du gider deltage i vores konkurrence. Du skal gå ind på hjemmesiden er fridt Det er konkurrence. Og gør du dig godt der, så kommer du også igennem i radioen. Og det er to lyttere, som har gjort det godt i radioen. Vi skal have fat i om et øjeblik. Yasu, hører du i det sprøde på tre, 3 Hvor at, øh, vi skal til øh, vores anden store konkurrence, kan man godt sige. En konkurrence, som øh, har gjort, at vi har haft voldsom aktivitet på vores hjemmeside. Det er nemlig der... Du får adgangen. Det er det, der er adgangskravet for at komme med i den her quiz. Det er at være med i uh, Bowie-quizzen på DRK-spørgsmål om Bowie, som jo altså spiller på fredag på Roskilde. Og umiddelbart inden koncerten, der har to af vores lyttere chancen for at, muligheden for at komme ind og møde Bowie i det, der på godt dansk hedder et lead and greet, hvor man kan trykke ham i hånden. Og Christian, velkommen til programmet. Tak for det. Christian, hvor ringer du fra... Jeg ringer lige at ham, og lige det bare mig. Og Christian, på en skænne på et Hvor stor boge er du så? Åh, oh, ja, ja, jeg er nok ikke på 20-tallet, jeg ved ikke så meget om igen. Okay. Men øh, Christian, du er helt frisk på at få en billet til Roskilde og møde selveste Mr. Boge? Øh, billetten har jeg. Okay. Jeg undersluterer til der den går. Okay. <laughs> øh, og så, så tager jeg sgu bare billetten, Christian. Det er ikke noget problem. <laughs> det skal, det skal da ikke være på den måde. Anders, prøv at forklare, hvad klisen går ud på. Lyt godt efter, Christian. Det kommer til at foregå på nogenlunde samme måde, som uh, vores lokalmester Christer vil sige. Lige så snart du svarer forkert på noget, så ryger du ud til fordel for den næste lytter. Ja, fint. Og det du skal, det er, at du skal skrue godt op på din telefon, i hvert fald telefonrøret. Fordi at vi spiller nogle klip, hvor det er Bogie selv, der snakker om noget, han fortæller. For eksempel om, uh, hvor han bor, og hvad der har inspireret så videre. Og ud fra det skal du så finde ud af, hvad det rigtige svar er. Okay. Var det det, du forstod? Ja, fint. Christer? Spørgsmål nummer nok Bowie han taler her om hvilken by han bor i og øh, hvilken øh, by der har inspireret hans seneste plade reality rigtig meget. Men hvilken by bor Bowie i? I think the sense of uh, urgency that probably can be felt in this album has an awful lot to do with the factor. It does reflect the area where I live in. Oh, jeg er blank. Jeg er så blank. Men ved du hvad? Du får jo tre muligheder. Hmm. Bor både i London, Berlin eller New York? Oh, ja, ja, jeg bor fra London. Christian? Mhm. Mm det er ikke rigtigt. men ah, det er også glemt, han. For Til gengæld, velkommen til dig, Stine. Ja, hej. Stine, du går på Krogerup Højskole i Humlebæk. Ja, jeg går egentlig bare rent heroppe for tiden, men jeg har været i det år. Du går simpelthen bare rent, og du har ikke en billet til Roskilde? Jo, her, jeg. Jeg skal da ind på onsdag. Ja, og men så kan du få en ekstra at møde selv, hvis du mister Bowie. Ja, det så vil jeg nok ikke finere <laughs> Men Stine, hvad er det for en by, som ø, Bowie bor i? Var det London, Berlin eller New York? Jamen, jeg er bare sikker på, det er New York. Det er også det rigtige svar, Stine. Der er to spørgsmål tilbage, og uh, hvis du svarer rigtigt på dem, ja, så kan du videre til i morgen, og så har vi altså på uh, på torsdag den store finale, hvor at vi finder ud af hvem det er der skal med i. godt efter på det næste her, ikke? fordi at vi skal selvfølgelig lige have både svar på, at han bor i New York. Det kommer ikke til at I can't help but do that anyway. I mean, if I lived in, you'd really know about. Ja. Yeah. Yeah. Det var så ikke. Det, han svarede, det var ikke svaret, han boede i New York, det ved vi. Det var faktisk allerede spørgsmål to, vi, vi spillede der. Det går rigtig meget godt, det var faktisk meget godt i den der fest, Stine. <laughs> Stine, vi tager lige spørgsmål to, så, ikke? Ja. Bowie siger, at man altid kan høre, hvor han har boet, når han har lavet sine plader. Berlin, der, der var han der, der og, og siger i perioden, og han var meget i London-ånden, øh, siger han. Det, vi skal høre nu, det er, øh, øh, han har sagt i det interview, David Bowie, at omkring den nye plade, at den vil lyde meget anderledes, hvis den fx var skrevet i Førtindelanden. Hvad skulle yeah. du høre her? I can't help but do that anyway. I mean, if I lived in you'd really know about it. Altså, Stine, hvad for et land tror du, at uh, vi vil kunne høre, hvis Bogey havde boet i? Vil vi kunne høre det, hvis han boede i Sverige? Vil vi kunne høre det, hvis han boede i Danmark eller i Tjekkiet? Oh, yeah. det er så tak. godt Jamen, det bliver jo det et skud Jeg os høre et skud Stine Jamen øh, Sverige Stine, det er godt svaret Og ved du hvad, der er et spørgsmål tilbage og en lydbid mere Som vi lige prøver at få styr på Og så øh, hører vi det efter en plade her Tilbage fra 1971 Og David Bowie med nummeret Changes For albumet Honky Dory Stine, er du stadig med os, ikke? Jo, ja. Nu har, vi, nu har jeg personligt fundet ud af, hvad quizzen jeg også går ud på. Det er jo altså en quiz, hvor Boe, han rejder uh, dig igennem nogle spørgsmål og nogle svar. Yeah. Ikke? Det havde du forstået, men det havde jeg så ikke rigtigt forstået, Stine. Det er jeg Vi skal til de sidste spørgsmål. Hvis du svarer rigtigt på det her, ikke? Så går du så videre til i morgen. Yeah. Godt, så. Bowie har turneret en del de seneste år, men der er ikke så meget uh, god på over hans show som der var i de tidlige dage, f.eks. med Ziggy Stardust. Her fortæller Bowie om, hvad man kan forvente sig af hans liveshow, blandt andet på Rådsgitter. Hvilke dyr har Bowie i hvert fald ikke været på scenen? Jeg er der af show, big Spørgsmålet lyder altså, hvilket dyr bøv heller ikke med på scenen. Er det selveuer, elefanter eller pingviner? Nej, okay. <laughs> ja, øhm... hvad troede du, han sagde? Det der var Bibbelen. Ja, han sagde øhm... I'm not really very keen to put on much of a theatrical show, you know, in terms of uh, uh, big sets and elephants and fireworks and things like that. Det er, ja. <laughs> Øh, så det var altså meget forkert, men til gengæld så tror jeg, at vi har Bettina med os. Det har vi simpelthen ikke. Nej, fordi i morgen, der kommer der simpelthen til at foregå det, at vi ringer, at vi lige lytter op. Og du kan deltage i David Bowe-kvidsen på vores hjemmeside, drk-vrinsk. Det er adgangsskolen, så til sige, adgangsbilletten til kvidsen. Og ved du hvad så, Signe? Jeg tror... Så synes jeg, at du og jeg, vi skal øveklæde på kissen i morgen. Skal vi ikke gøre noget, så sætte os ned og læse lidt om bare David Boge. Er det ikke ham derfra? Ja. Pink. Danske Rack City Dolls, og I'm gonna be your man. Rack City Dolls spiller også på Roskilde Festivalen, og øh, cirka 3 km fra Roskilde Centrum, hvor vi befinder os, der ligger altså omkring 30-35.000 mennesker nu. Jeg ved, om de er, som ligger i deres telte, men øh, de har i hvert fald fået deres telte, og deres campingvogne, og deres camping campinggear op, så de er klar til øh, festivalen. Faktisk, som man kunne høre tidligere i programmet, så er det en rekord i år, øh, normalt plejer der kun at være 25.000 mennesker på campingpladsen på det her tidspunkt, så det løber til, at folk virkelig godt vil komme i god tid, og lavet op til, at det bliver en Super superfantastisk festival, på trods af vejret, lover, at det, kommer til art. det kommer til at blive rigtig godt vejr. Det kommer ikke til at som vi gør med have det. Men Esben, som vi jo havde besøgt tidligere fra Roskilde Festival, han siger jo, at det bliver ikke regnvejr rigtigt, der kommer bare nogle små bøger. Det og, og, og det må vi jo spørge på. Vi vil i hvert fald, selvom det kommer til at øges pøs regne, så vil vi sende den for fra Roskilde Festival her hele ugen. De første tre dage vil vi sende her fra Hestetorvet, som